Despre învățătura Domnului Hristos este vorba aici. Să nu îndrăznească, deci, vreuna din grupările creștine, mai mari sau mai mici, să alunge pe vreun suflet creștin care mărturisește pe Domnul Hristos ca pe Mântuitorul lui, dar care nu ține întocmai dogmele uneia sau ale alteia dintre grupări. Sutele de grupări creștine, fiecare cu învățătura sa, se exclud unele pe altele, dar învățătura Domnului Isus nu exclude pe nimeni din cei care vin la El, care cred în El, îl primesc ca mântuitor personal și se predau Lui. Ioan 6, cu 37 Învățătura lui Hristos duce la Hristos, duce la dragoste și unitate cu toți cei care mărturisesc pe Hristos cu viața și cu gura lor, chiar dacă nu fac parte din aceeași grupare, chiar dacă în unele privințe sunt de altă părere. În cartea Apocalipsa, 22 cu 18, citim Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Rețeta medicului nu trebuie schimbată, nici de farmacist, nici de bolnav. Tot astfel, nici cei care vestesc cuvântul lui Dumnezeu, nici cei care îl ascultă, nu trebuie să schimbe învățăturile care le-au fost date. Nu trebuie să ne temem să vestim cuvântul lui Dumnezeu în întregime și nu trebuie să ne temem să-l primim în întregime. O literă schimbată în cuvântul Domnului cântărește cât un suflet de om. Nu este îngăduit să adăugăm sau să ștergem ceva din Biblie. Acest lucru este oprit sub cele mai grele pedepse. Nu este treaba noastră să îmbunătățim Evanghelia, ci să o vestim și să o ascultăm când ni se vestește. Toată Evanghelia și nimic altceva să fie religia noastră. Altfel, suntem pierduți. Gândiți-vă la un farmacist care ar schimba după gândurile lui un medicament Un astfel de om va ajunge în curând în fața judecății învinuit de omor din neglijență Evanghelia este în așa fel concepută încât dacă ștergem sau adăugăm ceva la ea am schimba-o în ceva care ar aduce moartea Să nu încercăm să fim mai înțelepți decât Dumnezeu pentru că acest gând cuprinde în sine o hulă. Chemarea noastră este să urmăm cuvântul așa cum este scris. Despre unirea cultelor, ecumenism sau alianță, cineva spunea, ai grijă cu cine te însoțești, fii precaut cu privire la planurile de a uni diferite biserici. Dacă legi împreună de picioare două păsări, nu vor zbura mai bine, cu toate că au patru aripi. De fapt, nu vor zbura deloc. Astronauții care se întorceau din zborul pe lună au avut un drum foarte îngust. Nava spațială trebuia să urmeze o traiectorie dinainte precizată, fără nicio deviere. Dacă s-ar fi abătut cu un singur grad de la direcția necesară pentru a intra în atmosferă, ar fi fost pentru totdeauna pierduți în spațiu sau ar fi ars complet. Trebuie să stăm pe calea pe care ne-a arătat-o limpe de Domnul Isus Hristos prin apostolii săi. Dacă cineva nu aduce învățătura aceasta, adică a mântuirii prin har, prin credința în jertfa Domnului Isus, a unirii tuturor urmașilor lui Hristos într-un singur trup, Ioan 11, cu 52, a dragostei cu părtășie față de toți cei care mărturisesc credința și dragostea lor față de Mântuitorul, zic, cine nu aduce învățătura aceasta să nu-i se spună bun venit și să nu fie primit în casa părtășiei frățești, pentru că nu este frate. Unuia ca acesta trebuie să-i se vestească Evanghelia cu toată dragostea, pentru ca și El să cunoască Harul Mântuirii prin primirea Domnului Isus Hristos ca Mântuitor personal, prin credință și pocăință. Orice învățătură care duce la despărțirea copiilor lui Dumnezeu, adică acelor care au primit prin credință pe Domnul Isus, nu este învățătura lui Hristos, chiar dacă are elemente evanghelice în ea și se laudă cu anumite lucruri. Să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. În casa inimii să avem grijă cu deschidem. Cine crede în fiul are viața veșnică. Ioan 3 cu 36 Iată învățătura lui Hristos. Cine crede și iubește pe Domnul Isus, este un fiu al împărăției vieții. Este un mădular în trupul lui Hristos, și el trebuie să-și dovedească dragostea față de mântuitorul său prin faptul că iubește pe toți cei care mărturisesc ca și el. Ei, toți, sunt frații lui, mădulare ale acelui trup. Altfel, credința și dragostea lui sunt false. Ori cine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește... N-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste. Ioan 4, 7 și 8 Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. 1 Ioan 3 cu 14 Frații mei, să avem grijă când zicem bun venit în cămara inimii noastre, să avem mare grijă pe cine primim înăuntru. O învățătură străină de Duhul lui Hristos este un vrăjmaș care ne pândește viața. Orice învățătură care nu duce la dragoste și la unitate nu este învățătura lui Hristos.